«Ти мене чуєш?» Я мовчав. Думав, чи сказати йому про арсенал. Якби знав, що це допоможе, я б залюбки так і зробив. Власне, для того я зараз і прийшов. Начхати на трибунал і все інше, аби тільки її знайшли. Та якщо там і справді якийсь непотріб, я просто сяду за грати, і моя Ельза втратить останній шанс. «І найголовніше, – продовжив комендант, ти відмовляєшся вірити в загибель доньки і дружини. Я, мимоволі, сіпнувся на слові «загибель». І я б теж не вірив на твоєму місці. Але те, що ти не віриш, не значить, що вони живі. Розумієш мене? «І що, ти?» – сказав я подумки. «Ти ж мене не розумієш». «Адже тут не лише солдати, Гілю». Він намагався зазирнути мені в очі. Але я втупився в підлогу. Не забувай, скільки з нами інших дітей!» «Можна запитання, сер, Процідив я крізь зуби, наголошено офіційно. «А вже ж!» «У вас є серце!» Я вклав у цю фразу стільки зухвальства і образи, скільки зміг. Він гмикнув і опустив очі. Мені здається, я завдав йому болю. «Якщо тобі цікаво, синку», – сумно мовив він, – «п'ятнадцять років тому». Після поранення мені замінили серце на кардіопротез. Але повір старому солдатові, я б особисто пішов туди з тобою, ризикнув усім заради твоєї сім'ї, якби мав право так зробити. І якби в тому був щонайменший сенс. Але сенсу немає, це звичайнісіньке самогубство. Я не піду на нього, синку, ніхто б не пішов, розумієш мене? Клубок у горлі. Заважав мені відповісти, і я просто кивнув. Я ненавидів його тієї миті. Ненавидів за те, що він каже правду. Я підвівся і спробував вичавити з себе щось, схоже на дозвольте піти. Він мовчки кивнув мені, і я вийшов. Я майже втратив надію. Майже. І поки від цього майже залишається хоч дещиця, я не заспокоюся».